eravamo un po' preoccupati perché comunque con le elezioni e tutto quanto si affossar s'affossassero anche questa possibilità, invece c'è stata una tenacia dei dei dei membri della commissione affari costituzionali e succederà ecco dopo dopo le elezioni amministrative comunque, ecco, perché metteva in difficoltà alcuni partiti questo argomento. Però ci sta, ci sta. Inizia il percorso adesso c'è bisogno di noi. E infatti il Comune di Bologna già qualche mese fa, eh, come dire, ha spinto in questa direzione modificando anche il proprio statuto. Sì, sì, è arrivato l'Odg, quando si arriverà anche la delibera concreta e l'obiettivo è modificare lo statuto inserendo il riferimento dello Yussori, che sarebbe proprio eh, il massimo, no, sulla riforma della legge. E lo Yusscole è ovviamente riconosciuto anche nell'Odg del Comune di Bologna, significa che le persone sono che sono nate, ma che sono anche cresciute in Italia, però hanno fatto un ciclo di studi, siano riconosciute cittadini a 100% della città e poi anche dello Stato questa è lo USCOLA che è anche dentro la proposta di Bologna. Noi l'abbiamo abbiamo corso di farlo a febbraio proprio per spingere che questo dibattito non rimanga proprio rinchiuso in alcune commissioni ma che inizi un po' a essere protagonista un po' del dibattito parlamentare perché il tempo che abbiamo è poco. Lo Iuscoli, come eh, ricordavi, è un po' diverso da Iusoli, può essere considerato un primo passo beh, verso poi invece uno Iusoli più generale? Sì, sì, è un primo passo e in più eh, si dà una centralità ovviamente alla scuola, certo e non è una cosa banale. La scuola è un posto di integrazione, un luogo dove comunque un bambino, qualsiasi origine sia, diventa cittadino e dare una possibilità alla scuola, eh, un un medium eh, per riconoscere un diritto che già per noi è acquisito da quando un bambino nasce in Italia, però è un è un passaggio molto importante. Questa riforma è molto importante e in più non penso che ci sia un parlamentare che non sia d'accordo su quello che dice la riforma, sono pochissime righe e devono almeno farlo passare questa volta, perché sarebbe proprio da ipocriti a non farlo passare. Eh, proprio su questo volevo farti una domanda, perché insomma, in occasione di altre leggi, di altri temi che la destra in particolare, la Lega o anche Fratelli d'Italia hanno sempre avversato, spesso eh, queste leggi venivano boicottate in Parlamento, come è successo ad esempio col DDL Zan. Per lo Youscole vi aspettate che vada diversamente? Nihil mm -hmm ovvio che già adesso ci sono più di 400 emendamenti già in commissione e sono strucinistici ovviamente però è una lotta cioè è un braccio di ferro che deve essere portato avanti però noi non possiamo rinchiuderci dicendo a convincere le persone che già sono convinte dobbiamo andare anche dove non c'è la consapevolezza o non si vuole averla consapevolezza spiegare bene cosa si sta per fare qui e sono le persone che vediamo ogni giorno dentro delle scuole sono tutti i bambini che noi abbiamo amici dei nostri figli che però non sono riconosciuti dallo Stato italiano è come se fossero invisibili e e questo non mi sembra neanche giusto per i figli di chi adesso può dirsi contrario a questa legge perché comunque la storia poi dopo eh chiede il suo conto. Infatti volevo farti un'ultima domanda proprio su questo. Tu insomma sei molto attivo nell'associazionismo anche appunto delle seconde eh, generazioni. I, in Italia ci sono tanti bambini nati qui e eh, che di fatto tutti gli effetti sono italiani, parlano italiano e come dire, a volte anche in dialetto e usano, come dire, hanno gli stessi usi e costumi, però la legge non li riconosce. Tu hai avuto modo di confrontarti anche con loro e di capire come stanno vivendo questo dibattito? do No, no, ma è un dibattito che loro lo vedono, lo vivono come discriminatorio, ovvio, eh, ha un, un passaggio discriminatorio. Ovviamente lo, lo scoprono con calma, no? Con nei momenti che meno se lo aspettano, specialmente quando arriva al 18o anno d'età, specialmente chi non è nato in Italia, ha cresciuto tutta la sua vita in Italia, aveva 18 anni e scopre che deve fare il permesso di soggiorno come se fosse un nuovo arrivato e per la cittadinanza deve arrivare 10 anni di residenza più il reddito e tutto qua che per alcuni è anche difficile, cioè significa che a 30 anni forse la chiederà la cittadinanza. È una cosa molto veramente discriminatoria. Il problema è che come consapevolezza lo scoprono a 17-18 anni, mentre su una discriminazione legata a, per esempio, all'orientamento sessuale, così uno lo scopre un po' prima e c'è anche il primo conflitto che nasce proprio dentro le mura eh, domestiche che lo rende un po' attivo, no? Attivista. In questo caso,ควo scoprendolo un po' più tardi, le le discriminazioni forti, specialmente legate al documento, si attivano verso i 25 anni, 24-25 anni, che comunque è un po' tardi nell'attivazione reale, ma adesso sono arrivati, questa è una lotta di tutti, cioè non è solo di questi ragazzi o queste ragazze, è una lotta di diritto e aumentando il livello del diritto non è che si toglie qualcosa a qualcun altro, cioè non è una gara, ecco.